Стола стане більш брудною та ширною. Важливі документи будуть фактично зіпсовані. А для прибирання нам потрібно буде значно більше ресурсів, ніж просто один паперовий рушник. Втім, ми все ще можемо впоратися з ситуацією. Навіть цей жовтий емоційний вибух без особливих зусиль можна скерувати в правильне русло. Темперамент жовто, звісно, має свої переваги. Після сварки він стає дещо занепокоєний тим, що, можливо, образив людей довкола – колегу, члена сім'ї, сусіда або навіть вас. Жовтий пам'ятатиме про це до наступної вашої зустрічі і через докори сумління буде робити все, щоб виправити ситуацію. На відміну від червоних, він хоча б має сумління. Якщо в темпераменті людини синтезується жовта та червона поведінка, обговорення може проходити досить складно. У кімнаті прослідковується занадто висока концентрація его, а тому важко спрогнозувати, що станеться за якийсь час. Залежно від своєї мотивації та цілі, жовтий здатний відстоювати власну точку зору практично до абсурду. При цьому ви навіть не усвідомлюєте, наскільки стійке самолюбство істинного жовтого. Що однією перевагою такої поведінки є те, що через свою дівочу пам'ять вони не триматимуть образу дуже довго. Ці люди швидко забувають про існування проблем, і це те, що може зацікавити зелених та синіх. Заради Бога остерігайтеся люті терплячої людини. Ви впізнаєте цю стару приказку, так? І автор, мабуть, мав на увазі «зеленого». Я не впевнений, що ви взагалі коли-небудь бачили розлюченого зеленого. Не може бути ваш близький друг, добро там який хлопчина. Який фактично ніколи не демонстрував навіть натяків на незадоволення і в спілкуванні з яким ніколи не виникало конфліктів. Та чи можна говорити, що ця людина не може вибухнути неконтрольованим фонтаном агресії? Категорично ні. Спокійна поведінка означає тільки те, що всі їхні рефлексії пов'язані з внутрішнім світом. Дозволю собі перейняти темперамент зеленого з 400 літрової діжкою пива. Тільки уявіть на секунду, скільки чарок ми маємо вилити, щоб заповнити її. Можна витратити цілу вічність лише для того, щоб змочити дно діжки. Більшість зелених комунікує відповідно до цієї аналогії. Вони без заперечень погоджуються та приймають всі слова оточення, що дійсно пов'язано, по-перше, з їхнім небажанням вступати в конфлікти, а по-друге, з їхньою нездатністю сказати співрозмовникам «ні». Зелені погоджуються, тому що в той конкретний момент це рішення найпростіше. Тоді чи можемо ми говорити, що зелені не мають власної думки? Абсолютно ні. Бачення зелених таке саме масштабне, як в людей навколо. Вони елементарно не мають бажання висловлювати свої думки. І саме в цій площині криється ключова проблема. Зелений заповнює діжку своїх емоцій власноруч. Тиждень за тиждень він сприймає та погоджується з усією несправедливістю. Зверніть увагу, я говорю саме «погоджується». Отож, процес наповнення діжки негативними емоціями може зайняти кілька років. А зараз занесіть відкриту діжку над вашим столом. Ви усвідомлюєте, що станеться, потік знесе все за мить. Вода з діжки не тільки змиє все з поверхні, вона може перевернути навіть сам стіл. І цього недостатньо. Чекайте, доки витече все до останньої краплини. Що? Ви звинуватили мене в несвоєчасному поданні проєкту? Чому так і чому зараз? Минулого тижня ви сказали, що я виконав роботу не дуже якісно. Гаразд. Отже, дозвольте тепер мені все пояснити. Рік тому ви обіцяли мені перевести мене в новий кабінет, та я все ще сиджу на старому місці. Більше того, я чув цю обіцянку ще у 1997 році, коли тільки влаштувався компанію, а тому послухайте. Зелений має висловити все, що накипіло за останні роки. Ви ж просто переконайтеся, що поруч немає іскор, який може здійняти в повітря цілу будівлю. Це серйозна проблема навіть попри те, що зелені фактично не можуть здійснювати ніякого тиску. Вони контролюють свої емоції, щоб не створювати незручностей іншим та не виділятися. Хоча образи невдоволення незадоволення вони відчувають на одному рівні з іншими. Просто люди від природи не мають навичок та інструментів, щоб звільняти емоції своєчасно, і саме на нас, людей навколо, лягає відповідальність «Буде посередником». Наприклад, у пошуках відповідних сигналів ми можемо ставити зеленим питання, залучати їх до розмови. Погляньте на мову тіло. Можливо, вона свідчить про несхвалення чи осуд. Створіть навколо зеленого здорового атмосферу, в якій він міг би відчувати себе комфортно, висловитися і максимально наблизитися до своєї природної поведінки. Інакше він знову стримуватиме своє розчарування. А зараз ми вже дізналися, наскільки негативно відкладений стрес може вплинути на людину. З цього приводу я хочу розкрити свою особисту теорію, яку я, звичайно, не можу довести науково. На мій погляд, вона дає відповідь на причину психологічного вигорання зелених. Справа в тому, що ці люди страждають від емоційного тиску, який на них здійснюють внутрішні тривоги, страждання і навіть гнів. Врешті-решт, цей комплекс стає причиною різноманітних захворювань. Це справжня проблема, яку ми зобов'язані сприймати максимально серйозно. Що я сказав? Кращі знання для всіх і кожного. Під час надзвичайно стресового періоду, який припав на роки роботи в банківському секторі, я одного разу почув коментар про синю модель поведінки. Тоді всі в офісі працювали зранку до ночі, і багато хто відверто демонстрував своє незадоволення – Вічай буквально відчувався в повітрі. З-поміч усіх колег мою увагу привернула наша консультант з кредитів. Здалося, що напруга в організації ніяк не позначалася на її поведінці. Вона ніколи не проявляла ознак стресового стану. Прочитати її міміку було практично неможливо. Її жестикуляція, як завжди, визначалася обмеженістю та сухістю. Доки ми обідали за межами офісу, вона всю годину перерву проводила на самоті. Здавалося, ніби ніщо не впливало на її спокій. В якийсь момент один із моїх жовто-червоних колег сказав – це ненормально, вона точно має проблеми, адже людина не може раптом позбутися практично всіх почуттів. Тоді це здалося мені логічним. Але якщо задуматися, то ви помічаєте всю хибність такої думки. Сині відчувають ще меншу потребу в спілкуванні, ніж зелені. Саме тому вони відмовляються від комунікації, хоча часом навіть в їхній свідомості накопичиться втома. Особливо важливі люди можуть подумати, що ризик вигорання загрожує синім так само, як і зеленим, та все не зовсім так. Сині випрацювали систему, яка постійно здійснює стресовий контроль. Метафорично кажучи, поведінка синього в цьому плані також нагадує певну діжку зелених. Проте є одна суттєва різниця. На ній встановлений компактний маленький кран, через який синій може спускати частини негативних емоцій і при бажанні регулювати тиск. Крім того, цей екран протікає. Він не закручується щільно, а тому більшість часу з нього стікають невеликі краплі негативу. Іншими словами, незадоволення синього виходить у вигляді бурчання та скарг. Погляньте, він знову не на роботу. Як завжди. Тепер мені доведеться закінчувати все власноруч. Я знову отримую найбільш на не завдання, якому немає структури. І він продовжує. Скарги синього адресовані більшості оточуючих. Хоча люди насправді чують лише його бурмотіння, ніяких емоційних сплесків. Ми інтерпретуємо це як безкінечне ниття. Однак невдоволення синього реальне, оскільки синій не схильний до активних дій. Він радше буде коментувати все навколо. Йдеться про те, щоб інші бачили його стан, коли він не хоче нічого робити або просто перебуває в поганому настрої. Для нього ж само це чудовий спосіб тримати своє незадоволення під контролем. Так він, по-перше, ніколи не переверне діжку над столом, а по-друге, уникне серйозних нервових зривів. Спосіб тримати його буркотіння під контролем полягає в тому, щоб задавати контрпитання. Попросіть синього навести конкретні приклади, запитайте відносно ідеї покращення чогось. Звичайно, він здатний, легко вирішити будь-яку загадку, та йому однаково необхідні прямі питання, які дозволять рухатися вперед у пошуках рішення. Всі люди висловлюють незадоволення по-різному. Які ж висновки можна зробити? Завдяки описаним спостереженням ви можете оперативно сформувати уявлення про темперамент людини, з якою маєте справу. Просто звертайте увагу на те, як співрозмовник реагує в стресовій ситуації. Втім, пам'ятайте також, що ніяку систему не можна вважати беззаперечною. Ми говоримо лише про окремі ознаки, які стосуються окремих кольорів. Крім того, я вже казав раніше, що різні ситуації можуть породжувати абсолютно різні форми поведінки. Варто також зазначити, чим важливіша для певної людини конкретна річ, тим масштабніше він реагує. Переконайтеся на власному прикладі. Якщо хтось ображає вашого сусіда, ви подумаєте, що це несправедливо, однак не станете влаштовувати грандіозних сцен. Проте, якби хтось образив вашу дружину, ви просто згоріли б від люті. І це лише один приклад. Існує багато рівнів і ступенів відмінностей, які підлягають аналізу. Глава 17. Фактори стресу. А справді, що таке стрес? Гнів – це одне, стрес – інше. Часом перше є наслідком другого і навпаки, проте так буває не завжди. Деякі люди відчувають гнів через стресову ситуацію, інші переживають стрес після приступу гніву. Зазвичай, коли ми розмірковуємо, що таке стрес, у голові приходить ситуація, коли на тебе звалюється гора роботи, а часу на її виконання практично не залишається. Це переноситься не тільки на роботу, але й на соціальне життя. Ми не можемо відвідувати тренажерний зал, зустрітися з друзями, поспілкуватися з родиною, сходити в кафе і так далі. Однак необхідно розуміти, що відчуття стресу, яке протягом тривалого часу впливає на наш настрій, часто замовлене набагато більшою кількістю факторів, аніж просто відсутністю часу. Якщо ви відчуваєте тиск і покладаєте великі надії на певну важливу подію, ви можете потрапити в стресову ситуацію, навіть попри достатню кількість часу. Тиск – вимоги та очікування. Все це породжує стрес і здатне змусити вас зневіритися у своїх силах, позбавити будь-якої активності, сну і навіть завдати шкоди організму. Інакше кажучи, відчуття стресу виникає тоді, коли ми покладаємо на себе непосильні надії та висуваємо неможливі вимоги. Різні люди неоднаково поводять себе в стресових ситуаціях. Ось це так сюрприз. Я категорично серйозно повторюю. Всі ми по-різному реагуємо на стресові умови. У різні проміжки часу люди можуть переживати однаково події по-різному. Пережитий досвід та рефлексії впливають на нашу поведінку зараз. Так, якщо ви добре відпочили відновили всі сили, ви можете сприйняти складний тиждень на роботі як новий виклик. Однак якщо ви стомилися так, що пускаються руки, ви можете прожити той самий тиждень як щось жахливе, що відбирає всі сили. Як стрес впливає на наш стиль спілкування? Зазначимо, зараз не йдеться про рівень вашого стресового порогу або те, наскільки серйозні психологічні удари ви можете витримувати. Йдеться про те, що змушує вас відчувати стресову нервозність, і як ви будете реагувати на стресову ситуацію. вище ще вже вказав на феномен мотиваційної сили, тобто того, що кожного ранку змушує вас підніматися з ліжка, бігти на роботу і вкладатися навіть більше, ніж потрібно. І хоча ця книга не стосується цього феномену, неважко помітити, ми стаємо напруженими, коли втрачаємо занадто багато часу на цілковито неправильні речі. Як тільки ви зрозуміли, що виступає ключовим фактором стресу у вашому житті, ви можете переконатися, що більше не потрапите в необов'язкову пастку. Якщо ви менеджер, відповідальний за певний колектив, і ви знаєте профілі ваших колег, ви отримаєте можливість уникнути найжархливіших помилок. Ви можете уникнути стресу, якщо знаєте, що потрібно робити. При цьому паралельно вдасться зберегти ефективність роботи колективу. Далі я збираюся навести кілька стислих фактів, які можуть виявитися корисними. Подумайте, де ви перебуваєте на даний момент? Визначте для себе, що саме часто з'їдає вашу енергію. Ви не можете заперечувати, що всі ми працюємо більш розкуто та якісно, коли відчуваємо певний рівень гармонії навколо. Наступна частина містить іронічні відтінки, а тому я наполегливо закликаю вас прочитати її саме в подібній манері. Фактори стресу для людей червоної моделі поведінки Якщо ви з якоїсь причини хочете занурити червоного в стресову ситуацію, ви можете використати один із наступних прийомів, який зменшать його впевненість у своїх силах. Відберіть у червоних будь-які повноваження. Червоні дуже важко переживають, якщо не беруть участі у прийнятті рішень. З одного боку, він переконаний, що його ідеї найкращі, але з іншого боку, він просто вважає, що саме він має очолювати конкретний проект, перестати досягати навіть мінімальних результатів. Якщо ми не просуваємося вперед, то, можливо, тоді вся наша робота марна. Усвідомлення цього може викликати серйозні стресові спалахи в поведінці червоного. Люди навколо мають бути насторожі. Червоний точно кинеться шукати цапи відбувайла. Викорінити всі форми нових викликів. Якщо все вирішується дуже легко, червоному стає нудно. Для нього існує лише одне мірило – його здатність справлятися з неординарними завданнями та проблемами. Немає нових завдань, немає стимулу рухатися далі. Переконані, що зайнятися більше немає чим, червоні стають цілковито пасивними. Вони можуть уповільнити темп і змінити це буде нелегко. Витратити весь час та ресурси і працювати настільки неефективно, наскільки це взагалі можливо. Сидіння на місці без діла прирівнюється до пустої втрати часу. Неважливо, що ми і так зазвичай цим займаємося у розумінні червоного – Час витрачається даремно, якщо ви не працюєте на повну силу, а особливо гостро це сприймається – керівниками. Вони оцінюють все за шкалою ефективності організації. Переконайтеся, що все стає рутинним. Рутина та циклічність – це, якщо хочете, поцілунок смерті для червоного. Жахливо-нудно. Червоні втрачають свою концентрацію і перемикаються на щось інше. Повсякденні справи точно не можна вважати їхньою сильною стороною. Червоні жахливі в роботі з деталями – і це відомо кожному. Про сіру рутину мають турбуватися інші. Тому червоний переконаний, він краще розуміє цілісну картину. Допустіть низку ідіотських помилок. Просто помилки, це одне, але дурні помилки це вже зовсім інше. Вони взагалі не обов'язкові. А коли червоний сприймає людей довкола як бездарних, він сам сходить з розуму. Чому всі не розуміють, що вони повинні робити? Невже це так важко? Позбавте червоного можливості контролювати інших. Потреба червоних у контролі просто всеохопна. І зараз я маю на увазі не контроль над фактами та деталями. Червоні прагнуть контролювати людей. Що ви робите, як ви це робите і так далі. Червоний не без можливості контролювати всіх навколо. Регулярно повторюйте червоним, що їм необхідно зменшити тон голосу і взагалі відпочити. Ці люди скаженіють, коли співрозмовник говорить, що вони зляться, а вони в цей час поводять себе досить спокійно. Звісно, запальність червоних завжди буде перевищувати середні показники, але це насправді не означає, що вони сердяться. І ось саме таке звинувачення може змусити їх втратити контроль. Тоді ці люди дійсно стають злими. Поведінка червоного, коли він розлючений та знаходиться під тиском він звинувачує всіх довкола. Оскільки червоний зазвичай і, на його думку, оточений ідіотами, він легко знаходить жертву, І у своєму бажанні рознести іншого, він здатний значно перегнути палицю. Бережіться, це моя порада для вас. Червоні завжди більш вимогливі, ніж інші. Ці люди очікують великих звершень і від себе, і від вас. Та коли вони опиняються в стресовій ситуації, їхня вимогливість стає просто нестерпною. Поставлений у незручні рамки, червоний закривається в собі і починає працювати над поставленим завданням ще ретельніше. Втім, не забувайте, гнів ховається під поверхнею, а тому будьте обережні у своїх діях у його присутності. Чи може допомогти червоним справитися з їхнім стресом? Якщо ви маєте право надати йому пряму пораду, відповідь очевидна. Попросіть його опанувати себе. Це справді працює. Ще один спосіб допомогти червоним людям у стресових ситуаціях відправити їх додому і порадити сходити в спортзал. Відправляйте їх туди, де вони можуть відчувати запах бажаної конкуренції, де він зможе витратити свою енергію на щось, що ніяк не пов'язане з групою. Коли він повернеться, леова частка його агресії розсіється. Стресові фактори жовтої поведінки. Якщо ви через якусь причину хочете занурити жовтого в стресову ситуацію, ви можете використати один із наступних прийомів, які зможуть вибити його з колії. Вдайте, що не помічаєте їх. Ви ж пам'ятаєте рушіну силу жовтого, так? Поглянь на мене, я тут. Якщо ви прагнете вибити його з колії, вам необхідно змусити відчути його непотрібним. Якщо ніхто не звертає увагу на нього, значить він не існує. Жовтий відчуває себе ігнорованим і забутим, а це гарантовано викликає стрес. Заявіть, що ви дуже скептично ставитеся до всіх його витівок. Будь-яка людина, яка відпускає багато скептичних коментарів, сприймається дуже негативно. Що може викликати в жовтих стрес? Вони хочуть бачити позитив та радість, і навіть звичайні реалісти будуть вважатися пророками апокаліпсису. Песимізм і негативність ефективно знищують всі прагнення жовтої людини, змушуючи її відчувати гіркий тиск. Використовуйте якомога більше графіків. Аналогічно до червоних, жовті уникають рутинних та монотонних завдань і щільних графіків. Вони хочуть складати графіки для інших, однак самостійно, відповідно до схем, працювати не можуть. Змусьте жовтого працювати згідно з вашими планами, і ви побачите, як його обличчя почервоніє від стресу. Ретельно ізолюйте їх від решти групи. Для жовтого кольору відсутність співрозмовника, мабуть, найгірше, що може статися – Враховуючи їхню потребу говорити, поруч завжди має сидіти людина, яка буде слухати. Жовті більше смерті бояться опинитися в кабінеті, де зі співрозмовників лише стіл компанії. Це схоже на депортацію в Сибір. Доводіть, що безглуздо сміятися над роботою. Ви не жартуєте і не маєте почуття гумору? Це що, похоронна зала? Одного разу я отримав саме такий коментар від жовтого, який усвідомив, що ми, консультанти, не мали часу на блазнювання. Вона стала підкреслену серйозною та покинула компанію ще до закінчення свого випробувального періоду. Примусьте її говорити про все заздалегідь. Пригнічувати спонтанність те саме, що втримати кришку на каструлі, в якій кипить молоко. Ви приречені на провал. Виникає жахливий хаос, і коли жовтий гушно та відкрито починає затягувати людей у свою стресову спіраль, туди затягує всіх до одного, включно з ними самими. Постійні суперечки метушня через незначні речі. Життя в безперервних суперечках дуже впливає на нервовий стан. При цьому парадоксально, що жовті не бояться конфлікту, як, наприклад, зелені. Втім, якщо суперечок буде занадто багато, це вплине на прагнення жовтих до веселищів і посмішок, що може спричинити стрес. Жовті знатні справитися зі сваркою, та коли їхня кількість відчутно збільшується, жовті втрачають свій традиційний блиск. Наважтеся на публічне приниження Жовтий, якого принизили в присутності інших, видовище несприємних Цього більш ніж достатньо, що він більше з вами не говорив Крім того, він вдасться до складних захисних механізмів, а тому ви взагалі нічого не досягнете Поведінка жовтого, коли він розлючений та знаходиться під тиском Готуйтеся, оскільки жовтий спробує привернути до себе ще більше уваги, ніж зазвичай його самолюбство не дозволить йому не роздути свою присутність у кімнаті ще більше, особливо враховуючи, що він має отримати компенсацію за поганий настрій. Отож він буде активно шукати увагу оточення, тому що тоді він почуватиметься краще. Тільки тепер ризик полягає в тому, що він буде говорити нестерпно багато, захопить весь простір кімнати і помістить себе в центр всього на світі. Можливо, ви думали, що це неможливо, однак «жовтий» стане феноменально та навіть нереалістично-оптимістичним. Я хочу, щоб ви знали, ви ніколи не відчуєте смак справжніх проблем, доки не спробуєте владнати ситуацію з жовтим у стані стресу. Він пропонуватиме настільки дикі ідеї, що навіть сам не завжди буде вірити в їх реалізацію. Проте для нього це звична справа. Чи може я допомогти жовтим справитися з їхнім стресом? Дозвольте жовтому організувати вечірку. Їм потрібно зустріти людей у соціальних умовах. Крім того, необхідність цієї організації може бути невідкладною. Якщо жовтому дозволено протягом тривалого часу жити в стресових умовах, у своїх стражданнях він здатний зайти дуже далеко. У найгіршому разі запропонуйте жовтому відправитися в бар або організувати звичайну гриль вечірку. Все це не обов'язково має бути фантастично вражаючим, та все ж переконайтеся, що жовтий, хоч трохи веселиться. Жартую, переконайтеся, що він з головою поринув у відмінний настрій. Стресові фактори зеленої моделі поведінки Якщо ви через якусь причину хочете занурити зеленого в стресову ситуацію, погляньте на такі жахливі прийоми. Спробуйте вивезти їх із зони комфорту. Наприклад, нічого не пояснюючи, доручіть зеленим завдання, яке вони ніколи раніше не робили, та водночас очікуйте досконалого виконання. Залиште зелених віч навіть з людьми, які висувають їм необґрунтовані вимоги. Коли дискусія набуває агресивного характеру, не підтримуйте їх. Відправте до зелених сердиту людину червоної моделі поведінки. Стрес вже не за горами. Залишайте роботу незавершеною. Невиконані завдання явище несприємних. Зелені завжди прагнуть бути в курсі подій і почуваються пригніченими, якщо не розуміють, що мають робити далі. Незавершені проекти змушують зелених нервувати, і тепер ви розумієте, чому діяльність жовтих є виключно стресовою для зелених. Накажіть працювати без перерви. Якщо зелений не отримує свій особистий простір, де він може віддатися своїм переживанням, він стає дуже напруженим. Звісно, він любить інших людей, проте йому також періодично необхідно бути на самоті. Якщо перекреслити цю потребу, він не зможе нормально працювати. Блискавичні та невиправдані зміни швидкі рішення сильна сторона червоних і жовтих, хоча вони не завжди мотивують свої кроки. Зелені ж відчувають себе мучениками, коли їх схиляють до швидкої зміни ритму. І загалом все це закінчується абсолютною байдужістю зелених до робочого процесу. Та найгірший вид змін, коли зелений отримує ранкове замовлення, і як тільки він починає обдумувати його, то отримує ще один запит. Життя вже не буде таким, як раніше. Чи не могли би, будь ласка, переробити все це від початку до кінця? Необхідність переробити задачі – це синонім помилки. Якщо щось потрібно переробити, причина може бути лише одна – завдання, яке ви зробили спочатку, було вирішено неякісно. Іншими словами, все це ототожнюється з критикою. Зелений трактує це як претензію стосовно нього самого. Я недостатньо компетентний у своїй справі. Що ми отримуємо в результаті? Стрес. Мені тут на раді. Послухайте, ми не можемо погоджуватися абсолютно на все. Досить розбіжностей у робочому колективі або сім'ї неминуче призводить до стресу. Все це пов'язано з конфліктами, а непорозуміння в нашій найважливішій групі сім'ї взагалі є невимовно серйозним. Зелений не розуміє, тим, що він повинен робити. Помістіть їх у центр уваги. Перебуваючи в компанії людей, Зелені за жодних обставин не потрапляють у центр уваги. Групи, що складаються більш ніж з трьох осіб, розглядатимуть як великі, якщо тільки Зелений не знайомий з учасниками. Як чашні Зелений не відірве очей від тексту виступу, кожен у кімнаті відчує його нервозність, що накладе негативний відбиток на свідомість цієї групи. Словом, не дуже добре. Поведінка зеленого, коли він розлючений та знаходиться під тиском Зелений стає дуже стриманим і холоднокровним, тоді як мова його тіла характеризується жорстокістю і замкнутістю. Крім того, якщо саме ви та людина, яка спричинила його стрес, зелений досить чітко продемонструє, що він не бажає мати нічого спільного з вами. Зустрічаються навіть зелені схильні до остійкої апатії. У стресовому стані ці люди перетворюються на черствих та ворожих навіть відносно людей, до яких в нормальному стані ставляться симпатією. У своїх діях зелені проявляють помітну нерішучість. Зелений, який знаходиться в стані стресу, скований у діях і фатально боїться допустити помилки. Це проявляється як на роботі, так і вдома. Наприклад, якщо дитина Зеленого захворіла, він стає пасивним і просто спостерігає зі страхом допустити помилку. Вже згодом він візьме всю провину на себе і може надовго замкнутися в собі. На роботі стресовий стан зеленого проявляється по-іншому. Там зелені зупиняються на своїй впертості, своєю бездіяльністю, провокуючи інших людей. Навіть коли вони помічають, що ситуація складається не на їхню користь, вони однако відмовляються будь що змінювати. Все це може здатися дуже дивним, але це типова впертість, що заважає їм діяти. Чи можу я допомогти зеленим справитися з їхнім стресом? Звільніть зелених від будь-якої роботи. Дозвольте робити те, що вони хочуть. Зайнятися садівництвом, виспатися, чи застосувати інші форми релаксації. Можна відправити їх у кіно, та не з компанією, а самих, або просто подаруйте їм хорошу книгу. Головне, щоб вона читалася за два дні. Зелені справді не бажають нічого робити. Почекайте, поки їхня нервозність щезне. Згодом вони знову повернуться до своєї природної поведінки. Стресові фактори синьої моделі поведінки Якщо ви через якусь причину хочете занурити синього в стресову ситуацію, тоді ви маєте зруйнувати всі його розрахунки. Ви поняття не маєте, про що говорити. Ви легко можете подумати, що синій не сприймає критику особисто, та якщо вона сфабрикована, як вважають вони, безпідставна, ситуація може ускладнитися. Не те, що вони боялися конфлікту чи ваших випадків, однак їхнє відчуття ідеального трохи заплімоване. Управлінська команда прийняла спонтанне рішення саме рішення прийнято вдало, до того ж синій знає, що ідеально не існує. Однак він має почути мотиви цього рішення. Якщо вона не запланована, тоді вона відступає від загальної логіки, а все, що відступає від основного плану, не продумане добре. З'являється недовіра, яка неминуче призводить до проблем. І хоча це виглядає трохи неясно, ми однаково йдемо вперед. Все навколо містить ризики, які помічає синій. Так, якщо для червоного величезний ризик це вистрибнути з літака без парашута, то для синього грандіозний ризик замовити нову газонокосарку. Ви справді не знаєте, що може статися. До того ж, чим більший темп, тим вищі ризики. А ви знали, що я у стосунках? Ні? Тепер знаєте. Це питання порядку та структури. Незалежно від того, говоримо ми про роботу в спокійному темпі чи про ремонт на кухні за чітко визначеним планом, ви ніколи не повинні влаштовувати синьому сюрпризи. Більше того, оскільки він ще не повністю узгодив свої плани, це може спричинити серйозний конфлікт. Ой, а що тут сталося? Помилки робляться або пустоголовими, або безтурботними людьми. Синій ніколи не помиляється, а тому, коли люди навколо поголовне допускають порушення, негативно впливаючи на його плани, синій може просто закритися в кабінеті і відмовитися слухати будь-кого. Він не збирається слухати, що проєкт провалився. Синій просто хоче продовжувати виконувати своє завдання, навіть якщо воно вже не актуальне. порядкам. Ви не маєте фантазії – ми, справді, маємо бути більш гнучкими, до того ж це дієвий спосіб змусити синього втратити опору в роботі. Зазвичай люди, які порушують правила й діють наперекір усталеним порядкам, розглядаються іншими з підозрою і вимагають особливого контролю. Якщо синій розуміє, що працює на компанію, яка не приділяє належної уваги корпоративним законам, він може продемонструвати значний спротив. А зараз ми маємо трохи ризикнути. Підніміться на кілька пунктів вище. Належна підготовка для синього – це недосяжна досконалість, це альфа та омега. Про це навіть говориться в книгах. Отже, якщо синьому не вдається підготувати себе в його улюбленій, іноді дуже енерговитратній манері, він відчуватиме себе невпевнено, що може спричинити стрес. Він абсолютно протилежний спонтанності. Ви ніколи не доб'єтеся від синього відповіді, якщо він не повністю ознайомився з теоретичною суттю певного питання. А непідготовлені відповіді синього – Будуть містити таку кількість умовностей, що ви навряд чи ними скористаєтеся. Занадто емоційні люди вульгарна сентиментальність категорично неприйнятна. А ще емоції хаотичні та неохайні, і синьому це не подобається. Логіка ось що головне методичний та послідовний він завжди вважатиме, що ви емоційна особистість. Не використовуйте свої розумові можливості так, як це робить він поведінка синього, коли він розлючений та знаходиться під тиском. Синій стає невимовно-песимістичним, так набагато нестерпнішим, ніж зазвичай. Подібний стан синього може перерости в депресію, він кволий, і ви не зможете його зацікавити, взагалі. При цьому його сум і морок будуть розповсюджуватися і на нас теж, а ще синій стає дуже педантичним. Відомо, що багато людей, відчуваючи стресові умови, підвищують темп своєї роботи. Проте синього це не стосується. Він натхненно тисне на гальма, вважаючи, що екстремальні умови – не час припускати помилки. Кожен, хто оточує цю людину в депресивний момент, може очікувати фундаментальної критики у свій бік. Синів каже на кожну дрібну помилку. Словом, саме в такі моменти він стає нестерпним всезнайкою. Чи можу я допомогти синім справитися з їхнім стресом? Сині потребує усамітнення. Оскільки ця людина прагне проаналізувати ситуацію на всіх рівнях, Важливо дати їй час та простір для роздумів. Якщо ви забезпечите його необхідним, врешті-решт він повернеться у своє звичне русло. Однак, якщо його депресія виявиться глибшою, вам доведеться надати йому більш конкретну допомогу. Висновок. Що ж ми можемо винести з вивчення поведінки різних людей у стресових умовах? Існує чіткий урок, який необхідно засвоїти, не рахуючи загального негативного впливу стресу на людину. У рамках екстремальних ситуацій нормальна поведінка людини змінюється. Так червоний стає ще більш агресивним і жорстоким до оточення, жовтий – похмурим та безсистемним. Зелений характеризується ще помітнішою пасивністю та непривабливістю, а замкнутий синій починає чіплятися до таких дрібниць, які навіть під мікроскопом розгледіти складно. Найголовніше не створювати стресових ситуацій безпідставно. Я цілком усвідомлюю, що ви вже знаєте це, та все ж. Корисно також дізнатися, що насправді спричиняє стрес для кожної моделі поведінки. Дійснювати тиск на червоного не так страшно, як тиснути на зелених чи синіх. Навпаки, для червоних це навіть корисно, оскільки стрес не дає їм засумувати. Стрес може спричинити будь-що. Ситуація, ваш тип, ви самі, час доби, рівень роботи, колектив, погода, багато речей. Та якщо ви будете спостерігати уважно, все працюватиме просто блискуче. Глава 18. Екскурс в історію З тих часів нічого не змінилося. Справді, люди завжди були такими. Перша причина всього, що ви прочитали до цього моменту. У цій главі пояснюється, як я пройшов до дослідження, яке слугує основою моєї книги. Якщо ви не цікавитеся історією, історичними паралелями чи дослідженнями, ви можете пропускати цю главу. Що стосується інших, почнемо роботу. У всіх культурах виникала необхідність категоризувати людей. Коли закінчився кам'яний вік, а наша людська натура стала більш флексивною, ми зрозуміли – у всьому світі люди відрізняються одне від одного. Який сюрприз! Та наскільки ми всі різні? І які шляхи, опису, відмінності були знайдені? Мабуть, варто сказати, що шляхів так само багато, як і культур на планеті. Хоча я все ж наведу вам кілька прикладів. Яких з давньогрецьких підходів нам варто використовувати? Систему Гіппократа? Гіппократ, який жив у IV столітті до нашої ери, вважається батьком медицини. На відміну від більшості лікарів тієї епохи, він не був забобонним. Вже тоді Гіппократ вважав, що хвороба виникає в природі, а не посилається богами. Наприклад, він стверджував, що епілепсія спричинена блокуванням у мозку, звичайно. Тепер це загальновідомо, але в ті часи думка Гіппократа була дійсно революційною. З чотирма темпераментами пов'язана гуморальна теорія або теорія чотирьох тілесних рідин. Відповідно до вчення Гіппократа, темперамент – це наш фундаментальний спосіб реагувати, наша особистість чи наш настрій є початковим значенням, а наш темперамент контролює нашу поведінку. Ваше здоров'я знаходиться в нормі доти, доки зберігається баланс між чорною-жовчу, жовтою-жовчу, мокротинням та кров'ю. Наприклад, коли нас нудить, коли ми кашляємо чи п'ятніємо, наш організм намагається позбавитися від однієї чи кількох з цих речовин. «Хьоле» походить від грецької мови та означає «жовту-жовч». У зв'язку з цим холери контролюються «жовтою-жовчу» або «печінкою». Пристрасні темпераментні холерики часто лякають людей довкола своїми різкими діями. Холеричний можна перекласти, як гарячий. Латинське слово sanguis означає «кров». Сангвійні контролюються кров'ю і серцем, творчі та безтурботні. Ці люди випромінюють навколо себе позитивні флюїди. Вони сповнені крові і, відповідно, оптимістичні, веселі. Сприймають все дуже легко. Синонім сангвініка оптиміст. Флегматик отримує свій вплив від мозку. Флегм означає не що інше, як мокротиня. Мокротиня в'язка і з цим символізує флегматичний темперамент. Флегматики повільні в рухах та жорсткості. Нарешті меланхоліки – люди з надлишком чорної жовчі. З грецької «малайна хлоя» означають чорну жовч, яка міститься в селезінці – Саме тому ці люди зазвичай сприймаються як похмурі та меланхолійні. Загальний синонім для меланхолійної персони – песиміст. Що ж, у кількох словах ми розглянули теорію Гіппократа. Аборигени, які своїм календарем поставили на вуха цілий світ в 2012 році – ацтеки. Ацтеки – корінні жителі Центральної Мексики, які населяли її в 14-16 століттях. Вони були звичайними індіанцями, які селилися ближче до природи. Серед іншого, ацтеки добре відомі через своє передбачення кінця світу в 2012 році, тому що тоді закінчився їхній календар. Коли в 2012 році нічого не сталося, чинами була запропонована теорія, згідно з якою в ацтеків елементарно закінчилися великі валуни, на яких можна було вирізати свій календар. Так чи інакше, у своєму намаганні розділити людей на різні категорії, вони використовували те, з чим були знайомі дуже добре – чотири стихії – вогонь, повітря, земля та вода. Ці чотири елементи навіть сьогодні використовуються для опису різних класифікацій духовного та інтелектуального. Проте ніхто точно не знає, чи справді ацтеки придумали це вчення. Відомо лише одне – вони активно використовували цю ідею, про що свідчать написи на залишених ними валунах. Люди вогню поводили себе відповідно до свого спекотного типу – вогняні, вибухові та запальні. До цього типу належали воїни, які мечем пробивали свій шлях – лідери. Люди повітря були іншими, такі самі рішучі, однак і з набагато простішим підходом до життя. Ці люди нагадували чарівний вітер, який здіймав у повітря жменьку пилу. Земні люди працювали в селі для колективу. Вони мали уособлювати стабільність та безпеку. Їхнє значення полягало у створенні речей, у тому числі на довгострокову перспективу. Вони будували майбутнє. А як щодо людей води? Вода була одним із елементів, які це поважали. Вода може знищити все на своєму шляху, та ви здатні зупинити її, якщо ви тільки знаєте, як це зробити. Спокійні та надійні. Люди води спостерігали за всім, що відбувалося. Як ви можете бачити, ця класифікація має схожість з моделлю Гіппократа. Лише і інші назви загалом аналогічних категорій. Вільям Молтон Марстон – причини, чому кольорова мова працює лише для психічно здорових людей. Вільям Молтон Марстон створив тест на визначення брехні за показниками систолічного тиску крові. Результатом стало створення сучасного поліграфу – детектору брехні. Крім того, Марстон писав есе в галузі загальної психології – у 1928 році він презентував книгу «Емоції нормальних людей». У ній американський вчений дослідив відмінності по видінкових моделях здорових людей. Вірніше, Юнг і Фрейк представляли дослідження, в яких брали участь розумово-неповноцінні люди. А тому Марстон виступив свого роду першопроходцем, заклавши основу того, що зараз відоме як теорія «Ді Сама концепція діяльності моделі була структурована кількома роками пізніше – Вольтером Кларком і його аналізом векторів активностей. Як ви помітили, діяльності модель використовується для категоризації різних типів людської комунікації. Для багатьох дослідження Марстона і Кларка стали невичерпним джерелом знань про здатність розуміти самого себе. Молтон Марстон знайшов можливість продемонструвати, наскільки люди відрізняються одне від одного, а його модель побудована на певних характерних відмінностях. Так виділяють чотири сектори, кожен з яких має свою властиву характеристику. Перший – сектор домінування, характеризує людей активністю у ворожому середовищі. Другий – сектор спонукання, характеризує людей активністю в сприятливому середовищі. Третій – сектор сійкості, характеризує людей пасивністю в сприятливому середовищі. Четвертий сектор – поступливості, характеризує людей пасивністю у ворожому середовищі. Домінуюча риса будь-якої індивідуальності – це те, як людина справляється з проблемами та новими викликами. Ця риса також єдина, яку можна виміряти. Натхнення означає здатність людини впливати на інших. При цьому маючи дану рису у своєму характері, особистість завжди зможе переконати людей навколо. Втім, ми цілком можемо сказати, що домінування – це дія, взаємодія та безпосередньо натхнення. Ступінь стабільності визначається перезвісно тим, наскільки інша людина сприйнятлива до змін – Остро виражена потреба в стабільності означає низьку готовність до змін, і навпаки. Відповідно, це наштовхує нас на ряд окремих специфічних шаблонів поведінки, наприклад, шаблон, а в минулому було краще. Нарешті аналітична здатність показує, наскільки готова людина слідувати чинним правилам та нормам. Звісно, це створює певні взаємопов'язані характеристики. Тут ми можемо зустріти людей, які не погоджуються з тим, що справи йдуть погано, якість має неабияке значення. Як ви йому мірно помітили, всі типи мають однаковий колір, незалежно від того, говоримо ми про сучасну психологію, чи повертаємося до бачення індіанців в Латинській Америці. Хоча взагалі кольори не найважливіше. Це всього-навсього шлях спрощення сприйняття тих, хто ніколи не зіштовхувався з моделями поведінки до цього. Будучи викладачем, я понад 20 років займався даним питанням з людьми, а тому на власному досвіді переконався, елементарна система кольорів справді полегшує засвоєння матеріалу. Марстон завершив дослідження психологічних типів поведінки в 1930-х. У наступні роки багато інших науковців розвивали та покращували інструмент його дослідження. За новими даними, понад 50 мільйонів людей за останні 35 років використали розробку Марстона. Наприклад, американському вченому білому банстетеру далося досягти феноменальних результатів у розвитку закладеної Марстоном системи. Суне Гельберг, засновник ІПО, успішно використовує цей інструмент аналізу у своїх провідних проектах. І як би там не було, пам'ятайте, з точки зору теорії немає очевидної різниці між теоретичними знаннями та практичним вмінням. Та варто вам лише почати практикуватися, різниця стає помітною неозброєним оком. Я описав чотири основні категорії, виокремлені Марстоном. Та не забувайте, більшість з нас поєднує в собі саме комбінації різних кольорів поведінки. Глава 19. Голоси з реального життя Книга, яку ви тримаєте у своїх руках, переклад четвертого видання в оточенні ідіотів або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. Коли робота була надрукована в Швеції, її прочитало близько 15 тисяч людей. Причина, через яку я написав цю роботу у тому, що продовж багатолітньої діяльності в різних сферах, на тренінгах та лекціях, я завжди задумувався – де ж іще ми можемо дізнатися про біховіристське знання? Чіткого джерела не було. Саме тоді я вирішив написати книгу, яку ви зараз дочитаєте. Письменник завжди прагне знати, що люди думають про його літературну діяльність. Оскільки я пишу в жанрі нонфікшн, я розумію, часом, правда, може прийти крізь вас подібно електричному шоку, та водночас я обожнюю незвичні завдання. Тож я просто взяв інтерв'ю чотирьох людей різних темпераментів, запитавши про дослідження загалом і про те, як вони справляються з буденним життям, виходячи з кольору їхньої моделі поведінки. Примітка. Зверніть увагу не тільки на суть сказаного цими людьми, але також на їхню манеру відповідати на запитання. Хелен. Генеральний директор приватної компанії зі штатом приблизно 50 працівників. Переважно червоний колір темпераменту, без зеленого або синього – Незначне вкраплення жовтого кольору Що ви думаєте про цей інструмент? Про DCA-мову? Інструмент здається ефективним способом уникнути непорозумінь між людьми Я одразу зрозуміла, у чому полягає суть Книга хороша, проте водночас могла б бути трохи коротшою мабуть, десь наполовину І я зробила б текст більш конкретним Мені не подобається повтори Втім, загалом все доволі добре До речі, минулого Різдва кожному зі своїх колег я подарувала вашу книгу наполегаво попросивши прочитати її. Моє прохання виконали майже всі. Яке з практичних знань виявилося для вас найбільш важливим? З цього моменту мені не потрібно ходити колами, коли я хочу сказати щось, а мої співробітники знають, що я зовсім не тиран, і я елементарно червона. Вони розуміють, їхній керівник не злий, але вимогливий та рішучий. Найцікавішою стала частина про синю поведінку, я ніколи не задумувалася про те, що бачення певних речей цими людьми настільки відрізняється від мого, а сам робочий процес такий важливий. Тепер зрозуміло, чому сині потребують так багато часу на вирішення чогось. Є ще щось? Ні. Хоча я додам про жовтих. Протягом багатьох років мене цікавила їхня поведінка. Такі балакучі. Просто я маю знайомих жовтого темпераменту, які просто сідають собі й говорять без перестанку, хоча при цьому конкретники в словах мало. Взяти хоча б мого сусіда, який постійно щось планує та ніколи нічого не виконує. У принципі, мені все рівно, однак його дружина вже точно зійшла з розуму. І навіть серед моїх працівників жовті не виділяються особливими результатами. Цікаво, що я не вважаю це серйозною проблемою. Коли необхідно, я вимагаю від них результат у більш радикальній формі. Врешті-решт їхні кислі міни я зможу пережити, а в офіс приходжу не для веселищів чи ігор». Можете поділитися досвідом спілкування із зеленими? Так, звичайно. Хм, ну що я можу сказати? Хелен взяла довгу паузу і поглянула у вікно. Вони також потрібні, що цілком природно, вірні та покірні. Але, чесно кажучи, я навіть не уявляла, що ці люди здатні говорити за твоєю спиною, а очевидно, так і є. До речі, я помітила, що зелені унікальні в поширенні чуток. Навіть впровадження мінімальних змін викликає безкінечну кількість пліток в їдальні. Домисли за домислами зазвичай абсолютно невірні, адже ці люди не мають ніякого уявлення про предмет розмови. Було б простіше, якби вони просто прийшли до мене з щитким питанням, чи не так? Невже не стільки складно просто зайти в кабінет менеджера і поцікавитися будь-чим прямо? Тим більше зелені знають, що я завжди відповім чесно. Словом, всі ці ходіння навколо з безперервними плітками доводять мене до ручки. Я вже навіть не скажу, скільки разів повторювала. У нашій компанії – Кожен має довіряти одне одному. Мене взагалі хтось чує? Як ви вважаєте, чому вони не прислухаються до ваших порад? Вони бояться, що я розізлюся. А взагалі я ніколи не задумувалася про це. Колеги вважають, що я гніваюся кожного разу, коли підвищую голос. Але ж ні. Це просто означає, що я хочу наголосити на сказаному. Особисто мені не на те, наскільки різким може бути обговорення. Де дискусія все рівно немає нічого спільного зі справжньою злістю. Головною несподіванкою для мене стало те, що люди можуть дати задній хід перед натиском когось більш непористого. Лише одного не розумію, як дорослі люди можуть поводити себе таким чином. У книзі це питання не розглянуте. На вашу думку, ухиляння від прямої відповіді – ознака незрілої поведінки? Абсолютно вірно. Я б навіть сказала – непорядної. Це як розмовляти з дитиною, яка відмовляється визнавати, що вона взяла шоколадний бисквіт без дозволу. Якщо я все бачила, навіщо продовжувати викручуватися? Мабуть, це єдине, чого я не розумію. Визнай свої помилки. Це так складно. Просто визнай, і ми зможемо рухатися далі. Однак ухиляння у таких ситуаціях, я втрачаю контроль над собою. Гаразд, розгляньмо інші кольори. Ви сказали, що з синіми домовлятися найпростіше. Також досить легко комунікувати з жовтими. А як щодо червоного темпераменту людей з аналогічним вашим типом поведінки? Як правило, жодних проблем. Ми просто робимо те, що повинні робити. Я собі так це уявляю. Наприклад, наша група менеджерів складається з п'яти чоловік, не рахуючи мене. Мабуть, три людини там червоні. Хоча, зачекайте, не так. Дві людини мають червоний тип, а третя комбінований, червоно-жовтий. Є також синій. Все контролює. І п'ятий менеджер, важко сказати. Він одночасно і далекоглядний, і уважний до деталей. Чи може людина бути жовто-синьою? Так, звичайно, досить поширена комбінація. Зелених в команді немає, так? Ні. А як загалом ви прокоментуєте свій власний червоний темперамент? Що ж, ніколи у своєму житті я не задумувалася про свою поведінку, доки не прочитала книгу. Та чим далі в книзі я просувалася, тим більше я усвідомлювала. Сама і лише сама я спричиняла всі ті проблеми, з якими зіштовхнулася у своїй кар'єрі. Звісно, це пов'язано з бажанням рухатися з поглядами та переконаннями інших. Ніколи не думала, що деякі люди можуть боятися мене. І в поспішних та непродуманих рішеннях, які несли за собою проблеми, винна лише я. Сама хотіла всього й одразу. Так, я розумію, що пропозиції потрібно обдумувати перед її реалізацією. Однак все ніби стається без моєї волі. Знаєте, у голові з'являється ідея і воля. Все реалізовано ще до обіду. Ви можете навести приклад ситуацій, які були спричинені поспішно прийнятим рішенням? Та їх сотні. Одного разу я влаштувалася на роботу, навіть не обговоривши зарплату. Як виявилося, я була зобов'язана працювати 60 годин на тиждень, без понаднормових. Також колись я наняла на роботу людину, яка загалом виявилася абсолютно некомпетентною. Просто на співбесіді я не поцікавилася його здобутками та резюме, подумавши, він точно розуміє, про що говорить. Як виявилося, ця людина не мала жодних знань про індустрію чи маркетинг. Справжнісінький шарлатан. І все б нічого та, на жаль, його робота обійшлася нам дуже дорого. Навіть до звільнення ми втратили сотні тисяч доларів. Звучить дуже добре, як щодо до приватного. Як ваш темперамент проявляється в особистому житті? В особистому житті я задумуюся над цим ще менше, що трохи кумедно. Я показала книгу своєму чоловікові, попросивши прочитати її. Звичайно, він не справився. Забагато зараз. Тоді я виділила окремі глави, наполягаючи, що хоча б на них він має зупинитися. Червоний темперамент? Червоний темперамент. Щось з виділеного він все-таки прочитав. І, мабуть, впізнав у прочитаному свою дружину. Тоді він трохи засміявся, але коли я думаю про це зараз, я розумію, що він нічого так і не сказав. Що прокоментував він розділи, які висвітлюють зелений темперамент? Ні. «А як ви вирішуєте спільні питання?» «Злагоджено?» «А як ви вирішуєте спільні питання?» Гучний сміх «Я говорю, що потрібно зробити, і він виконує це. Ще до того, як він закінчить попереднє завдання. Я вже підбираю та відправляю йому інше. І в результаті дратуюся. Адже він не закінчує роботу. Хоча він за все своє життя нічого не закінчував. Ми й сміємося з цього приводу, що, так би мовити, я сама створю безлад, а в усіх смертних гірхах звинувачую його». Я впевнена, що йому живеться нелегко. Я розумію, виходячи з вашої червоної поведінки, що може роздратувати вас найбільше? Деякі люди приймають просте рішення, ціл-вічність, що не може не злити мене. Я розумію, що я швидкою від природи, однак деякі люди все ж думають незбагненно повільно, без різниці, у роботі чи в особистому житті. Наприклад, ми збираємося купити старе крісло, щоб доповнити одну з кімнат в нашому будинку – Верховуючи мою занятість, ми домовилися, що чоловік, тут Хелен піднімає брови і на її обличчі повільно розповзається посмішка. Я погодилася, що нехай краще він займеться вибором. Тобто перевірить онлайн-магазини, аукціони, секонд-хенди і так далі. Однак нічого не було виконано. Взагалі. І за кілька днів теж. Наступного дня під час обідньої перерви у вбиральні я самостійно знайшла п'ять різних варіантів, відправивши все чоловіку. Втім, коли я повернулася додому за п'ять годин, моє повідомлення залишилося непрочитаним. Я вибухнула, а він замкнувся в підвалі. Гаразд. Красномовний приклад. Дякую. Як довго ви одружені? 14 років. Наша зустріч була випадковою. Звичайно, я говорю, що мене приваблювало його вміння замовкнути, коли потрібно, і з того часу нічого не змінилося. Проте все ж іноді я хотіла б бачити більше експромту та ініціативи. До речі, я ніколи не запитувала, що він цінує мені? А як ви вирішуєте конфліктні ситуації, якщо він зелений, а ви червона? Якось справляємося. Взагалі я не вважаю, що між нами виникає дуже багато непорозумінь. Просто зазвичай, коли щось стається, коментую здебільшого я. І тоді він може стати дуже похмурим. Стати похмурим? Що ви маєте на увазі? Протягом кількох днів він може ходити так, ніби цілий світ звалився на його плечі. У таких ситуаціях я просто ігнорую його поведінку і згодом він повертається до нормального стану. Хоча зізнаюся, що періодично я все-таки стомлююся від його сумного обличчя і просто запитую, у чому проблема. Що відбувається тоді? Що відбувається тоді? Ну, він відповідає, що ніякої проблеми не існує. Та зрозуміло, що це не так. Я знаю свого чоловіка дуже добре. Стурбованість на його обличчі проявляється ще заздалегідь. Специфіка полягає в тому, що він відмовляється визнавати свою буркотливість, а це означає, що він ображається або на мої слова, або на мої дії. Щоправда, тут є один нюанс, я нічого не пам'ятаю, і починаю гадати, а це абсолютно марна справа. Як правило, причиною його образи стає якась незначна фраза, про яку я забула в ту саму хвилину, коли сказала її. Звісно, якщо я згадую, він стає ще похмурішим, а тоді ситуація може розтягнутися на кілька тижнів не можу зрозуміти, як він сам оживається з цим. А як ви спілкуєтеся, коли проблему не вдається вирішити? Так нічого, що я запитую про це? Ми просто забуваємо про ситуацію. Тобто це я забуваю, оскільки з самого початку не розуміла, у чому суть нашого конфлікту. А ось мій чоловік зберігає цю свою пам'ять про конфлікт в якомусь приватному архіві, куди тільки він має доступ. І якщо так, то на даний момент його сховище має бути заповнене під зав'язку на мить Хелен задумується про своє. Знаєте, мені завжди діставалося за бажання відстоювати свою думку, рухатися своєю дорогою, не підлаштовуючись під інших. Ще в дитинстві в багатьох ситуаціях я поводилася необдумано та ризиковано. Однак зрештою я ні про що не жалкую, адже все це зробило мене тією людиною, якою я є зараз. Хоча, звісно, це непростий шлях. Чи мали би виділити переваги такої ставки на ризик? Якщо ви просто будете сидіти і розмірковувати, це ні до чого не призведе. Неважливо, наскільки виняткові ваші плани, якщо ви їх не реалізовуєте. Звісно, часом мені здавалося, що я втрачаю орієнтир, проте це ніколи не зупиняло мене. У моєму житті було чимало невдач, банкрутство, втрачена робота і тому подібне. Однак саме такий підхід дозволив мені досягти того, що я маю зараз. Йдеться не про те, як багато ви знаєте чи можете, головне не стояти на місці. І з цим я завжди справляюся добре. Просто дійте. Яку пораду ви дали людям, які з вами зустрічаються? На що їм потрібно звернути увагу? Не дозволяйте себе залякати тим, що іноді виглядає грізно. Не відмовляйтеся від своїх слів, якщо я поводжу себе занадто настриливо. Така поведінка не продиктована злістю, просто іноді якимсь чином я можу поводити себе більш грубо. Однак люди також не повинні забувати про роботу. Ми з чоловіком часто говоримо про те, наскільки відрізняються способи нашої комунікації. Наприклад, він може 10 хвилин розповідати перед історією з певного питання, тоді як я одразу починаю з головного. Ну добре, можливо, з незначною додатковою інформацією, хоча зазвичай обходжуться без неї. Люди мають пам'ятати, що роботу можна виконувати без зайвих розмов. Направте свої енергії на вирішення поставленого завдання і не займайтеся зайвими речами – до речі, ми можемо спілкуватися і в приватному житті також. Хакан – менеджер з реклами на одному з головних комерційних телеканалів. Жовтий, але з незначним відтінком зеленого кольору. Синього та червоного кольорів немає. Що ви думаєте про цей інструмент, про одісям мову? Просто чудово. Надзвичайно корисний інструмент, про який я хотів би розповісти іншим людям. Я також пізнав себе на сторінках цієї книги, тільки я не розумію, як 24 питання може представити точно картину мого характеру. Однак в іншому все просто блискуче. Я показав тести усім знайомим, і ми довго сміялися над результатами. Я прочитав великі розділи книги, а потім зосередився здебільшого на частині про жовтих. Не можу сказати, що повністю погоджуюся з написаним, однак більшість тез я підтримую. З чим саме ви погоджуєтеся, якщо ми говоримо про поведінку жовтих? Я згоден з тим, що ми жовті, творчі та винахідливі. Мені завжди про це говорили. Я прекрасно справляюся навіть з найскладнішими проблемами, тому що я можу вирішувати їх в свій спосіб, відмінний від інших. Відмінний? Що ви маєте на увазі? Енштейн одного разу сказав, що ви не можете вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. Ну, якось так. Але це моє переконання. І саме тому я завжди підходжу до вирішення будь-якого питання зі свіжим поглядом. Якщо мої клієнти висловлюють своє задоволення, то це тільки через мій творчий підхід. А ще я майстерна схиляю людей на свій бік. Завжди відчуваю, що мені легко спілкуватися з людьми. І це вроджений дар. Я маю багато знайомих, маю хороший рівень публічних виступів. Ще в юному віці я був президентом шкільної ради і часто виступав перед цією школою. Перед школою? Так, перед усіма. Ну, добре, не завжди. Гаразд, зазвичай, я виступав перед своїм класом. Перед випускниками всіх дев'яти класів, однак завжди панувала прекрасна атмосфера і люди були задоволені. З того часу я тільки продовжую цим займатися. У різних ситуаціях мене нерідко назначають прес-секретарем. Чи прес-аташе, як це зараз прийнято називати. Чи можете ви навести кілька прикладів? Так, залюбки. Наприклад, на курсах проводять групові вправи і я часто єдиний, хто відповідає на поставлені запитання. Зазвичай відповідь задовольняє всіх. Що казати, я завжди мів подати інформацію належним чином. Сюди належить і зусіч з клієнтами, навіть якщо присутні ще кілька моїх колег. Говорю виключно я. Що ваше оточення думає про це? Все нормально. Вони люблять, коли хтось виступає. Як ви, мабуть, знаєте, багатьом людям складно підбирати правильні слова. Ви були психологом? Я знаю дівчину, яка працює психологом у в'язниці. Виглядає цікаво. Зазвичай вона розповідає мені, що багато в'язнів почувається паскудно, але, в принципі, це не так дивно. Боже, я не пережив би, якби мене зачинили таким чином. Я не психолог, я біхевірист. У книзі була одна річ, яку я не зрозумів – напрямки розвитку. Як ви гадаєте, що це означає? Дослідження показує, що я швидко приймаю рішення, і це правда. Тим я не згоден, що мої рішення не засновуються на ретельному аналізі. Навпаки, я глибокий аналітик, і кожного разу ретельно вивчаю якесь питання. Завжди перевіряю факти – перш ніж прийняти рішення. Отже, у цьому аспекті аналіз взагалі недостовірний. Я зрозумів, чи є інші невідповідності. Так, сказано, що критикуючи, я говорю занадто багато. Це